У слухавці почувся якийсь здавлений звук. Ви мене слухаєте? запитав Чен. Так, чую. Коли іде час звичайний для малого обряду. Місце проведення четверте. Не спізнюйтеся. Майстреною обряд буде проводити сам Великий Магістр. Людина, яка телефонувала потиліну, вже давно поклала слухавку, а він все ще тримав свою у руці. І крізь короткі тривожні гудки було чутно, як у ньому колотиться страх. Я відчував цей страх. Я відчував його поленовий дух навіть тут. Немов залічені секунди він пустив метастази по всьому місту оплівши його невидимими, задушливими тенетами.